Kapittel 14 Og Jehova fortsatt å tale til Moses i det han sa. Dette skal være loven for den spedalske på den dag hans renselse blir stadfestet, når han skal føres til presten. Og presten skal gå utenfor leiren, og presten skal se på ham. Og hvis angrepet av spedalsket er blitt helbredet hos den spedalske, så skal presten gi en befaling. Og han skal for å rense seg ta to levende rene fuler og tre og kermisrødt materiale, og, og presten skal gi en befaling, og den ene fuglen skal slaktes i et leirkar over rennende vann. Når det gjelder den levende fulen, så skal han ta den og se det treet og det kermesrøde materialet og isoppen, og han skal dyppe det og den levende fulen i blodet av den fuglen som ble slaktet over det rennende vannet. Så skal han stenke det syv ganger på den som er i med å rense seg for spedalskheten, og han skal erklære han for ren han skal sende den levende fuglen av sted over den åpne marken. Og den som er i ferd med å rense seg skal vaske sine klær og rake av alt håret og bade seg i vann, og han skal være ren, og deretter kan han komme inn i leiren. Og han skal bo utenfor sitt telt i syv dager. Og det skal skje den syvende dagen at han skal rake av alt håret på hode og haken og øynbrynene. Ja, han skal rake av alt håret, og han skal vaske sine klær og bade sin kropp i vann, og han skal være ren. Og den åttende dagen skal han ta to lytefrie unge værer og et lytefritt søyelam i dets første år, og tre tinedel sefa fint mel som et kornoffer, fuktet med olje, og et loggmål med olje. Og presten som erklærer ham for ren skal framstille den mannen som er i ferd med å rense seg, og de nevnte tingene for Jehovas ansikt ved inngangen til møteteltet. Og presten skal ta den unge væren og offre den til et skyldoffer sammen med loggmålet med olje han skal svinge dem fram og tilbake som et svingoffer fremfor Jehova. Og han skal slakte den unge væren på det stedet hvor syndoffere og brennoffere regelmessig blir slaktet, på et hellig sted, ettersom skyldoffere, liksom syndoffere, tilhører presten. Det er noe høyhellig. Og presten skal ta noe av skyldofferets blod, og presten skal stryke det på den høyre øreflippen på den som er i med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger, og på hans høyre fots stortå og presten skal ta noe av loggmålet med olje og helle det i sin venstre hånd. Og presten skal dyppe sin høyre finger i oljen som han har i venstre hånd, og han skal med sin finger stenke noe av oljen syv ganger framfor Jehova. Og av resten av oljen som han har i hånden skal presten stryke noe på den høyre øreflippen på den som er i ferd med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger, og på hans høyre fots stortå, over blodet av skyldoffere og det som er igjen av oljen som presten har i hånden, skal han helle på hodet til den som er i ferd med å rense seg, og presten skal gjøre soning for ham framfor Jehova. Og presten skal frambære syndoffere og gjøre soning for den som er i ferd med å rense seg for sin urenhet, og deretter skal han slakte brennoffere. Og presten skal offre brennoffere og kornoffere på altere, og presten skal gjøre soning for ham, og han skal være ren. Hvis han i midlertid er ringe og ikke har tilstrekkelige midler, så skal han ta en ung vær som et skyldoffer til et svingeoffer for å gjøre soning for sig, og en tinedels efa fint mel, fuktet med olje, som ett kornoffer, og et loggmål med olje og to turtelduer eller to duunger, etter hva han måtte ha midler til, og den ene skal tjene som et syndoffer, og den andre som et brennoffer. Og den åttende dagen skal han bringe dem til presten ved inngangen til møteteltet framfor Jehova, for å få stadfestet sin renselse. Og presten skal ta den unge skyldofferværen og loggmåle med olje, og presten skal svinge dem frem og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova. Og han skal slakte den unge skyldofferværen, og presten skal ta noe av skyldofferets blod og stryke det på den høyre øreflippen på den som er i sig å seg, og på hans høyre hånds tommelfinger, og på hans høyre fots stortå. Og presten skal helle noe av oljen i sin venstre hånd. Og presten skal med sin høyre finger stenke noe av oljen som han har i sin venstre hånd, sju ganger fremfor Jehova. Och presten skal stryke noe av oljen som han har i hånden, på den høyre øreflippen på den som er i ferd med å rense seg, og på hans høyre hånds tommelfinger, og på hans høyre fots stortå, over det stedet hvor blodet av skyldoffere er. Og det som er igjen av oljen som presten har i hånden, skal han helle på hode til den som er i ferd med å rense seg, for å gjøre soning for ham fremfor Jehova. Og han skal frambære den ene av turtelduene eller av duungene som han måtte ha midler til, den ene av dem som han måtte ha midler til som et syndoffer, og den andre som ett brennoffer sammen med kornoffere. Og presten skal gjøre soning for den som er i ferd med å rense seg framfor Jehova. Detta er loven for den som har vært angrepet av spedalskhet, og som ikke har tilstrekkelige midler når hans renselse blir stadfestet. Og Jehova fortsatt å tale til Moses og Aaron i det han sa. Når dere kommer inn i kanans land, som jeg gir dere til eiendom, og jeg lar et angrep av spedalskhet komme på et hus i deres eiendomsland, da skal den som huset tilhører komme og fortelle det til presten og si, Noe som for meg ser ut som et angrep av spedalskhet er kommet til syn i huset. Og presten skal gi ordre, og de skal rydde huset før presten går inn for å se på angrepet, for at han ikke skal erklære alt som er i huset for urent, og deretter skal presten gå inn for å se på huset. Når han har sett på angrepet, og hvis angrepet er i husets vegger med gulgrønne eller rørlige fordypninger, og det ser ut til at disse er lavere enn veggens overflate, da skal presten gå ut av huset, til husets inngang, og han skal holde huset avlukket i syv dager. Og presten skal komme tilbake den syvende dagen, og han skal se på det. Og hvis angrepet har bredt seg på husets vegger, da skal presten i ordre, og de skal rive ut de steinene som angrepet finnes på, og de skal kaste dem på et urent sted utenfor byen. Og han skal få huset skrapt hele veien runt innvendig, og de skal tømme leirpussen som de har skrapt av på et urent sted utenfor byen. Og de skal ta andre steiner og sette dem inn i stedet for de gamle steinene. Og han skal la bli brukt en annen leirpuss, han skal få huset pusset. Men hvis angrepet kommer tilbake, og det bryter ut i huset etter at den har revet ut steinene, og etter at den har skrapt huset og pusset det, da skal presten gå in og se på det, og hvis angrepet har bredt seg i huset, er det ondartets pedalsket i huset. Det er urent, og han skal la huset bli revet ned med dets steiner og dets treverk og all leirpussen i huset, og han skal la det bli ført til et urent sted utenfor byen. Men enhver som går inn i huset noen av de dagene da det holdes avlukket, skal være urent til om kvelden, og enhver som legger seg i huset skal vaske sine klær, og enhver som spiser i huset skal vaske sine klær. Men kommer presten og ser på huset, og se, angrepet har ikke brett sig i huset etter at den har pusset huset. Da skal presten erklære huset for rent, ettersom angrepet er blitt helbredet. Og for å rense huset for synd skal han ta to fugler og CD3 og kermesrødt materiale og isopp. Og han skal slakte den ene fuglen i et leirekar over rennende vann. Og han skal ta CD-treet og isoppen og det kermesrøde materialet og den levende fulen og dyppe det i blodet av den fuglen som ble slaktet, og i det rennende vannet. Og han skal stenke det i retning av huset syv ganger. Og han skal rense huset for synd med fuglens blod, og det rennende vannet og den levende fulen og cd og isoppen og det kermesrøde materialet. Og han skal sende den levende fulen av sted utenfor byen, ut på den åpne marken. Og han skal gjøre soning for huset, og det skal være rent. Dette er loven om et verdt angrep av spedalskhet, om unormalt håravfall og om spedalskhet på et klesplagg og i et hus, om utslett og skurv og flekker for å gi veiledning om når noe er urent og når noe er rent. Dette er loven om spedalskhet.